Прозаїчних дверей 100% прозаїчної установи охорони здоров'я. Така світла і рожева. Така радість усміхнена. Серце, про існування якого Віктор згадував раз на рік у час профілактичного медичного огляду. А віднедавна на гражданці і зовсім забув. Почало стукати так голосно і нерівно, що його чули, мабуть, усі лікарі поліклініки. Аж дивно. Чому жоден не вивіг із валідолом? А білявка вийшла не сама. З неї ота вчорашня подруга. Забув як звуть. «Чому забув? Хто тебе із нею знайомив?» «Ти ж і бачив їх усю хвилину. Щось із тобою, хлопче, не те, щось не те». Перемовляючись про щось, видно приємне, бо надто вже веселими посмішками сяяли обличчя. Жінки сіли в машину. Віктор гарячково розмірковував. «Про що вони ще бечуть? Звичайно, про нього. Про мужиків. Про що ще можуть теревенити баби?» Мабуть, білявка розповіла, яким ідіотом виглядав він отам на подвір'ї міліції. Ото вони й регочуть, раденькі, що дурненькі. Так тільки про це можуть розмовляти жінки. Це над ним, над його безпорадністю, над його несміливістю вони сміються. Віктор ненавидів їх обох у цю хвилину. Та руки його слухняно, наче діючи окремо від мозку, завели двигун. І машина слухняно рушила слідом за Ауді. Рушила правильно, за усіма законами жанру. Не на хвості, а пропустивши попереду якийсь драндулет, щоб не кидатися у вічі. Ну і куди ж ці панянки збираються? Мабуть, до якоїсь кнайпи, щоб пообідати, а заодно перемити кісточки усім знайомим і незнайомим також. І в першу чергу його, Вікторові кісточки. Він наче цілком реально чув їхні голоси. Чув, як вони глузують з нього, як обговорюють кожну рисочку його обличчя, як насміхаються з його одягу, з його машини, з його ні. Вони не можуть насміхатися з його чоловічих якостей. Про це, на щастя, поки що жодні з них нічого не відомо. І не буде відомо. Не дочекаєтеся. У дівках і посивієте. Чомусь це він вимовив голос з обуренням, майже люттю. Та що ж це з ним діється, врешті-решт? Але ж вони сміхаються, вони розмовляють. Вони чомусь розмовляють голосом його дружини. Отак Жанна перемиває з подругами чужі кісточки по телефону. А жінки, вони всі однакові. Всім, аби лише плідкувати, або теревеніти. Ауді зупинилося на стоянці біля гамнатового не то ресторану, не то бару. Час саме обідній. Машин зібралося чимало. Віктор припаркував БМВ позаду якогось далекобійника, сховавши свою нову і примірну лялечку. В затінку дерев з одного боку і затінку від здоровеної фури з другого. Дочекався, поки жінки зайдуть. Дав собі хвилю перепочинку. Зауважив, що пальці знову перетворилися на маленьких африканських лебедів і вимальовують піруети без жодних його на те розпоряджень. «Ша! Заспокоїлися! Тепер пішли! Спокійно, наче випадково!» Випадково не вдалося. Назустріч кинувся, як завжди, Гамлет, власною персоною. «Заходь, дорогий! Пообідати! Молодець, що знайшов час! Сьогодні у мене справжнє харчо! Тільки для джигітів!» Гамлет говорив і ще щось, та віктор не слухав. Його очі, такі ж неслухняні, як пальці, зачепилися за високу збиту хмаринку білявого біло-білоплатинового волосся, і не могли виплутати погляду із цього арктичного лісу його згуби. Білявка також його помітила і зацвіла такими яскравими барвами, що Віктор аж звадьорився. Ні, він їй не байдужий. Жінка її віку не червонітиме отак полум'яно від погляду навіть кого. Вона помітила його, але всіляко намагалася цього не показувати. Демонстративно відверталася, щоб його широкі плечі, яким тісно було під тонкою тканиною сорочки, не опинилися, бува, у секторі її обстрілу. Гамлетові офіціанти рухалися швидко. За кілька хвилин столики і перед дамами, і перед ним Віктором були накриті. Віктор здійснював якісь жувальні рухи щелепами, не розуміючи до ладу, що у нього на тарілці. Ковта витирав губи серветкою, поводився, як належить вихованій людині. За столом. Та його думки, очі вуха, перебували зараз там, в іншому куточку невеликого залу. Якби вона приїхала сама, тоді було б якось простіше: підійшов, познайомився до ладу, запропонував зустрітися ще раз. Але в присутності подруги даруйте. Від думок його відвернув голосний дзенькіт ложки. Це він намагався видобути ще мілілітр харчос абсолютно порожньої чомусь уже тарілки. Облишив цю марну справу, озирнувся. До зали заходили якісь цілком бандитського вигляду кавказці. Гамлет кинувся їм на зустріч. Радісно і щиро. Як годиться.